je hapa duniani wal -akhira, na akhira kesho sharun je kuna shari yoyote na na ugonjwa wote illa sababu hudunubu wal maasi Ispokuwa shari hiyo na ugonjwa hiyo sababu yake ni maasi Wana tuoni atakurubishia sisi ufahamu wa kuelewa madhara mazito inayopatikana kwa watu kumasi Allah subhanahu wa ta'ala watu kuvama katika madhambi hakuachi hapo bali azidi kuvunja asema auliza mal ladhi ahlu al-ard kullihim jambo gani lilifanya watu wa ardhi kuzamishiwa na Allah subhana wa ta'ala hata ala al-ma al fawqa rus al-jibali maji yakawa juu ya milima Jambo gani ameyekwamba ilifanya watu kama hao wakaangamizwa la shakka ni madhambi ameyekwamba walikuwa kiafanya ni maasi ameyekwamba walikuwa kiafanya hawaji hapo auliza wamalladhi urusila ala qaum thumudis soiha ni kitu gani ilifanya alla subhana wa ta'ala awatumie watumie wa tamud ukelele ukelele mko mbili kwa ndio sababu ya wao kuangamia kitu gani la shaka ni madhambi na maasi ambayo kwao walikuwa kiafanya shekhi waachie hapo asikuvunje muoneshe athari mbaya ya madhambi auliza wama lladhi rafa qura lutiya ni kitu gani iliyofanya qaum lut wakanyanyuliwa hatta samiat malaika nabiul kilabihim maka malaika Wakasikia kelele za madibu, wasikipiga makelele kwa gani walifanya nini mpaka fajala alia hasafiraha. chini wakageuzwa juu Wakitu kwa kitu gani amekwamba walifanya wallahi addunubu dunubu walmaasi ni wao kufanya madhambi na kumwasi Allah subhana wa ta'ala Ibn Qayyim hakuachi hapo asidi kuvunja asema wama ladhi a'ra kafirauna wa qaumihi kafira gani إليه يقول لك قوم يفرعون وقتك غريكوانا الله سبحانه وتعالى شسم ثم نقلت ارواهم الى جهنم بقنوا زاكبيكوا وادبيهم ketika موت وجحنم فاجسادهم للحرقه ولوا وسلكوا زي كزاما لكن والارواح للحرقه لكنه وزوا Allah Subhanahu wa Ta'ala bado anawaadhibu kitu gani amekwambia lipelekea wao kuingia katika mtihani kama huu la shaka, ni wao kumuasi, kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala waman alladhi waman alladhi waman alladhi waman sababu ni nyingi na mifano ni nyingi za kupigia kuoneshe kwamba wallahi madhambi na maasi lazima tutahadharishane kutokana na madhambi na maasi Lazima tuafundishe watu tuoelekeze kwa njia ambayo ya sawa ili waepukana na kumwaasi Allah subhana wa Ta'ala usiku na mchana